Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 23 Тед підвівся, сподіваючись, що ноги не зрадять його, але потім знову опустився в крісло. Йому вдалося побачити, що Харрісон стоїть у дверях, зовсім не дивлячись на нього. Секунду тому Тед був упевнений, що ця людина дихає йому в шию, але Харрісон їв тістечко, і дивився поверх голови Теда у вікно на кількох студентів, що тинялися площею. «Хлопчику, це місце просто мертве!» – сказав коп. «Моя сім'я може теж, щодо того, як я повернуся!» «Чому ми не йдемо?» – запитав Тед Харрісона. «Мені звучить приємно!» Тед рванувся до дверей, Харрісон глянув на нього дуже здивований. От, блін!» – сказав він. «Можливо, залишимо цю темряву диваку-професору!» Тед витріщився на Харрісон, а потім глянув униз і помітив, що все ще тримає зім'ятий папірець в одній руці. Він шпурнув його в кошик для сміття, але тремтячі руки підвели його. Папірець вдарився об край кошика і впав на підлогу. Ще до того, як Тед нахилився, щоб підібрати його, Харісон зробив це сам. Він тепер безтурботно перекочував грудочку паперу з руки в руку. Ви йдете, не забираючи заявок, через які ви приїхали сюди запитав полісмен. Він вказав на відібрані Тедом папки, які були перев'язані червоною прогумованою стрічкою. Потім Харрісон продовжив свою гру в перекочування паперової кульки з двома останніми повідомленнями Старка з однієї руки в іншу, з лівої вправу, з правої в ліву, взад і вперед. Тед міг побачити шматочок тексту зовні кульки. «Кому-небудь і вони розум». ці, дякую!» підняв папки, потім майже покинув їх. Зараз Харрісон може розгорнути папірець у своїх руках. Він це зробить. І хоча Старк, може, і не стежив за ними в даний момент, я до цьому був майже певен, чомусь Старк це швидко перевірить та дізнається. А коли він дізнається, то зробить щось неймовірне з ліс та з дітьми. «Не звертайте на це уваги!» Харрісон підкинув кульку у бік кошика. Та підстрибнула біля краю кошика – Зрикошетив і впав усередину. «Два очки!» – заявив задоволений охоронець і пішов уперед, щоб Тед міг зачинити двері на ключ. Він опускався сходами у супроводі ескорту копів. Роулі Делесепс виплив зі своєї келі і побажав гарного літнього відпочинку, ніби не бачив Теда раніше. Тед побажав того ж голосом, який, хоч як це дивно, звучав досить звичайним. Тед відчував себе ніби переведеним у режим автопілота. Це відчуття залишалося до того моменту, коли він дістався машини. Укладаючи папки із заявками до субурбану, він раптом помітив платний телефон-автомат з іншого боку автостоянки. «Я хочу подзвонити дружині», – сказав Тед Харрісону. «Дізнатися, чи не треба чогось їй у магазині». «Вам це треба було зробити на горі», – повідомив Манчестер. «Зекономили б чверть долара». Я забув, погодився Тед. «Можливо, це передалося мені від того дивака-професора». Обидва охоронці обмінялися веселим поглядом і залізли до плімота, де вони могли насолодитися кондиціонером і спостерігати за Тедом через вітрове скло. Тед почував себе так, ніби його набили товченим склом. Він витяг четвертак з кишені і опустив його в монетоприймач. Рука тремтіла, і він помилився, набираючи другу цифру. Він дав відбій, дочекався повернення монети і знову набрав номер, думаючи весь час про одне й те саме. «Ісусе Христе, це все точно, як при вбивстві Міріам. Все точнісінько, як і тієї ночі». Якась внутрішня сила зробила майже все поза його волею і свідомістю. Йому з другої спроби вдалося потрапити до себе в будинок, і тепер він стояв настільки щільно притиснувши слухавку до вуха, що воно заболіло. Він намагався, як міг приховати свою напругу. Тед не міг дозволити Харрісону та Манчестеру зрозуміти – що щось негаразд. За будь-яку ціну він цього не повинен допустити. Але йому ніяк не вдавалося розслабити свої м'язи, що стиснулися від напруги і страху. Старк зняв слухавку з першого ж дзвінка. «Тед! Що ти зробив із ними?» Голос був подібний до випльовування вже сухих кульок жуйки. Але наприкінці питання Тед зміг почути голоси своїх близнюків. Їхній плач був дивно заспокійливим. Це не були ті крики жаху, якими оголосила Уенді своє падіння зі сходів. Це були плачучі, можливо, примхливі крики, але ніяк не крики від болю. Хоча, ліс, де ліс? Нічого страшного, відповів Старк, ти сам можеш чути. Я не торкнувся навіть волосинки на їхніх чарівних голівках, поки що. Ліс, сказав тет. Він раптом подолав почуття жаху. Це нагадувало випливання з гігантської прибійної хвилі, що набігла. «Що про неї?» Тон був дратівливий, перебільшено невизначений. «Дай її мені!» – гаркнув тет. «Якщо ти сподіваєшся, що я напишу хоча б ще одне слово під твоїм ім'ям, дай її мені!» А частина його свідомості, мабуть, не піддалася навіть цьому почуттю дикого жаху і здивування, і попереджала. «Слідкуй за своїм обличчям, тет, Ти тільки на три чверті відвернувся від копів!» Людина не волає у слухавку, коли хоче з'ясувати у дружини, чи достатньо вдома яєць. Те, тет, старий. Голос старка звучав скривджено, але тет знав з жахливою і зводячею з розуму певністю, що цей сучий син зараз посміхається. У тебе чомусь упереджена і дуже погана про мене думка, друже. Будь м'якше, синку. А холоди свої двогони, от і вона. Тет, те це ти вона говорила схвильовано та злякано, але без паніки, просто неспокійно. «Так, у тебе все окей, Люба, як діти?» «Так, все окей, ми...» – останнє слово затерлося якимось гаміром. Тед міг почути, як цей виродок щось казав їй, але не розібрав, що саме. Ліс сказала «так, окей» і повернулася до телефону. Тепер вона говорила майже плачучи. «Тед, вже знаєш, що йому треба». «Так, я знаю». «Але він хоче, щоб я тобі передала, що ти не зможеш робити це тут. Поліція скоро повернеться за тобою. Він, Тед, він каже, що вбив тих двох, що охороняли будинок». Тед заплющив очі. «Я не знаю, як він це зробив, але він каже, що зробив. І я, я вірю йому». Зараз вона плакала. Намагалася стриматись, знаючи, що цим сильно засмутить Теда і розуміючи, що в такому стані він може зробити щось небезпечне. Він стиснув слухавку і спробував набрати безтурботного вигляду. Старк знову бурмотів, як із підземелля. І Тед вловив одне із слів – співробітництво. Неймовірно, просто страшенно неймовірно. «Він збирається забрати нас», – сказала вона. «Він каже, що ти дізнаєшся, куди ми поїдемо. Пам'ятаєш тітку Марту? Він каже, що тобі треба відокремитися від людей, які тебе охороняють. Він каже, що знає, що ти зможеш зробити це, бо він зможе». «Він хоче, щоб ти приєднався до нас пізно ввечері!» Він каже, вона видала зляканий крик. Ще один застряг у неї в горлі, оскільки їй вдалося впоратися із собою. «Він каже, що ти співпрацюватимеш з ним, і ви вдвох напишете свою найкращу книгу, він?» Шурхіт і шепіт. Ох, як хотів би тет вчепитися в шию Джорджа Старка і проткнути своїми пальцями горлянку цього виродка. Він каже, що Олексіс Мешин повернувся зі світу мертвих і став ще більшим, ніж будь-коли. Потім звідчаєм, будь ласка, зроби те, що він вимагає, Тед. У нього револьвер. і Він має паяльну лампу, невелику. Він каже, що якщо ти спробуєш викинути якийсь номер... Ліс, будь ласка, Тед, роби, як він каже. Її слова зникли з слухавки, оскільки Старк забрав телефон собі. «Скажи мені, Тед...» Звернувся Старк уже без глузливих ноток у голосі, то справді був мертвено серйозний тон. Скажи мені ось що, друже, і будь чесним і правдивим, інакше вони заплатять за це. Ти мене розумієш? Так, впевнений, тому що вона сказала правду про паяльну лампу. Так, так, чорт тебе забирай. Що вона мала на увазі, кажучи, щоб ти згадав тітку Марто, якого її сюди приплели? Що це за шифр, тет? «Вона хотіла щось передати тобі, приховавши від мене!» Тед раптом побачив, як життя його дружини та дітей підвішується на одну єдину таку ниточку. Це не було метафорою, це було те, що він міг бачити. Нитка була кольору блакитного льоду, павутиноподібна та ледь помітна всередині тієї вічності, де вона була підвішена. Все зараз залежало від двох речей. Що скаже Тед і у що повірить Джордж Старк? «Записуючий пристрій вимкнено?» «Звичайно, так», – сказав Старк. «Що ти хочеш мені пояснити, Тед?» Аліс знала про це, коли ти привів її до телефону. Настала пауза, потім Старк сказав. «Все, що їй потрібно було, подивитися довкола. Дроти лежать на триклятій підлозі. Але чи зробила вона це? Вона подивилася?» «Припини товкти воду в стопі, Тед!» «Вона намагалася пояснити мені, куди ви прямуєте, не називаючи це словами», – сказав Тед. Він перейшов на терплячий тон лектора. Терплячий, але трохи поблажливий. Він не міг сказати, чи вдалося йому потрапити в ціль, але Тед припускав, що Старк сам дасть йому це зрозуміти так чи інакше. Вона мала на увазі літній будинок. Касл Рок, Марта Телфорд, тітка ліс. Ми її не любимо. Коли б вона не подзвонила, збираючись до нас у гості… «Ми починаємо мріяти про наш терміновий від'їзд у Кастл-Рок, де можна сховатися від неї до її смерті. Тепер я сказав це, і якщо їм вдалося підключити бездротове записувальне обладнання до телефону, Джорджа, це цілком на твоїй совісті». Він почекав, гадаючи, чи сприйме все це Старк, чи тонку нитку, яка була єдиним місточком між життями смерті його коханих, буде розірвана. «Вони не змогли», – нарешті сказав Старк. Його голос знову звучав безтурботно. Тед відчув необхідність притулитися до стінки телефонної будки і заплющити очі в напівзабутті. Якщо я тебе ще побачу, ліс, подумав він, я дам тобі по шиї за такий божевільний вчинок. Хоча він припустив відразу, що насправді він тоді обсипав би її поцілунками і майже задушив в обіймах. Не чіпай їх, сказав тет. Будь ласка, не чіпай їх, я зроблю все, що ти забажаєш. «О, я це знаю. Я знаю, що ти зробиш, Тед. І ми працюватимемо разом. Хоча б почнемо. Тобі час рухатися. Струси своїх охоронних псів і поспішаю Каслрок. Добирайся сюди якнайшвидше, але не привертай до себе уваги надто крутою їздою. Це буде помилка. Ти можеш придумати обмін автомобілями, але я в ці деталі не вдаватимуся. Ти і сам, хлопець, з уявою». Дістанься сюди до темряви, якщо ти хочеш побачити їх живими. Не надумай мені нагадати. Ти усік. Не намагайся викинути якийсь фокус. Я не буду. О, це правильно. Ти не будеш. Те, чим ти займався раніше, було грою. Але тепер, якщо ти її продовжиш, ти знайдеш тут тільки трупи та магнітозапис проклятої твоєї дружини на твою адресу перед тим, як вона помре. Потім пролунав сигнал від бою. Зв'язок був розірваний. Коли Тед повертався до Субурбена, Манчестер опустив бічне скло плімуту і запитав, чи все гаразд удома. Тед міг бачити по очах охоронців, що це немарна цікавість. Манчестер щось помітив на обличчі Теда після того, що сталося щойно. Але це було не так вже й важливо. Тед подумав, що він упорається. Він дійсно був людиною з уявою, і зараз його мозок працював зі швидкістю японського експресу, що мчить вперед по монорейці. Знов постало питання – брехати чи сказати правду? Як раніше, насправді жодного вибору відповіді не було. «Все чудово!» Тон його голосу був природний і надбалий. «Діти виредують, а це робить і ліс виредливою, це все!» Він змусив свій голос трохи підвищитися. «А ви, хлопці, щось стали неспокійнішими з тих пір, як ми поїхали з дому». «Може, щось трапилося, про що мені слід знати?» Він відчув, незважаючи на всі розпачі ситуації з ним, легку вину перед охоронцями. «Щось справді трапилося правильно, але знав це тільки він один і приховував це». «Ні», – сказав Харрісон, нахиляючись за керма, щоб його було чути. «Ми не можемо зв'язатися з Чаттертоном та Едінгсом, от і все. Може, зайшли всередину будинку». Аліс сказала, що приготувала чай з льодом», – сказав Тед, використовуючи запаморочливу брехню. «Це щось тоді», – сказав Харрісон. Він усміхнувся Теду, який зараз випробував ще один і набагато сильніший напад каяття і сорому за свою безсовісну брехню. «Може і нам щось залишить, коли ми дістанемось туди, га?» «Все можливо», – Тед відчинив дверцята Субурбена і вставив у проріз ключ запалювання. При цьому рука його відчувала не більш відчуттів, ніж дерев'яний протез. Питання оберталися по якомусь все прискорюваному колу в його голові, виконуючи щось на кшталт складного, але не особливо радісного гавоту. Чи були Старк і родина Теда вже в Касл-Року? Тед сподівався на це. Він хотів, щоб вони поїхали тихо та спокійно, без проблеми з поліцейськими постами на автошляхах. Якщо вони їхали в машині ліс і хтось помітив це... Або вони ще далеко від'їхали від Ладлов, або ще знаходилися там, то в будь-якому випадку їм загрожує велика біда, смертельна небезпека. Убивча іронія ситуації полягала в тому, що Тед мав сподіватися на злочинну спритність та мистецтво Старка, вчасно забратися з місця скоєння чергового вбивства. І до речі, про те, як забратися, не зрозуміло, що робити з Гаррісоном і Манчестером. Це було ще одне складне питання. «Не втекти ж від них на субурбені, це надто смішно». Зовні їхній плімут нагадував неповороткого собаку з широкими колесами замість ніг. Але ревіння їхнього мотора казало, що під капотом ховається потужний і невтомний бігун. Він припустив, що, напевно, зміг би якось заманити їх у канаву. Він навіть придумав для цього підходящий спосіб. Але як Тед міг розраховувати, що залишиться непоміченим після цього на всьому стомильному шляху до Касл Рока? Він не мав жодного уявлення, що робити. Він тільки знав, що він повинен якось зробити це. Пам'ятаєш тітку Марту? Він сказав Старковій нісенітницю про те, що все це означає, а Старк погодився з цим. Отже, виродок має далеко не повний доступ до свідомості Теда. Марта Телфорд справді була тіткою Ліс, все вірно. І вони часто жартували, особливо в ліжку, про те, як втекти від неї – але вони говорили про такі екзотичні містечка, як Аруба чи Таїті, бо тітка Марта все знала про їхній літній будиночок. Вона відвідувала його навіть частіше, ніж будинок у Ладлоу. А улюбленим місцем у Касл-Року для тітоньки було місцеве звалище. Вона мала членський квиток у Національній стрілецькій асоціації і найбільше захоплювалася стріляниною щурів на звалищах. Якщо ти хочеш, щоб вона нас покинула, згадав Тед свої слова до Ліс, ти сама маєш це сказати їй. Розмова відбувалася в ліжку до кінця чергового та нескінченного дружнього візиту тітки Марти влітку чи то 79-го, чи то 80-го року. Зрештою, це не так вже й важливо. Вона твоя, тітка, крім того, я боюся, що вона може використовувати свій вінчестер і проти мене. Ліс тоді відповіла. Я не думаю, що її взагалі турбує кров. У неї такий вираз очей. Ліс тоді вже пригорнулася до Теда, він згадав, потім хихикнула і штовхнула в ребро. Треба спробувати. Бог не любить трусів. Скажи їй, що ми консервативні, навіть якщо йдеться про щурів на звалищі. Підійди до неї прямо, Тед, і скажи. Вимитайся, тітко Марто, ти вже застрелила останнього щура на сміттєзвалищі. Пакуй валізи і вимитайся. Звичайно, ніхто з них ніколи не пропонував Тітці Марті вимітатись. Вона продовжувала свої щоденні виласки на смітник, де стріляла щурів дюжинами. І, як підозрював Тет, на її совісті були і чайки, коли щури ховалися в укритті. Нарешті настав благословенний день, коли тет відвіз її до аеропорту Портленда та посадив у літак на Олбані. Вже в вірці для проходу пасажирів на посадку – вона попрощалася з ним міцним чоловічим рукостисканням. начебто то вона укладала ділову угоду, а не казала до побачення улюбленому племіннику. І повідомила, що, мабуть, ощасливить їх своїм приїздом наступного року. «До біса гарна стрілянина!» – сказала вона тоді. «Не менше шести чи семи дюжин цих маленьких рознощиків зарази!» Вона ніколи більше не приїжджала, хоча одного разу це мало не відбулося. Той намічений візит був скасований рятівним запрошенням в останню хвилину поїхати полювати на койотів в Аризону, де, як повідомила їм телефоном тітка Марта, було просто засилля цих чотирилапих. За роки після її незабутнього візиту «Пам'ятаєш тітку Марту» стало своєрідним кодом типу «Пам'ятаймен». Цей код означав, що потрібно витягнути з сараю 22-калібровий револьвер і застрелити гостя, що особливо набрид. Так само, як це робила тітонька з чорами на сміттєзвалищі. Тепер, коли тет подумав про це, він згадав, що Ліс нещодавно вимовила цю фразу під час фотографування журналу «Піпл». Вона тоді обернулася до нього і промовила «Чи не так? Ця Майерс нагадує тітку Марту, Тед». Вона потім прикрила рота рукою і почала хихикати. Дуже комедно. Якби зараз це не було сказано серйозно. І зараз не було стрілянини по пацюках на сміттєзвалищі. Якщо тільки він правильно зрозумів, Ліз намагалася сказати Тедові, що йому треба прийти слідом за ними та вбити Старка. І Якщо вона так хотіла, Ліз, яка починала плакати, почувши, що якусь бездомну тварину приспали у ветеринарному притулку в Деррі. отже вона не мала іншого виходу. Вона повинна була обирати між смертю для Старка або смертю для себе та обох дітей. Гаррісон і Манчестер здивовано дивилися на нього, і Тед зрозумів нарешті, що він сидить за кермом нерухомого субурбану, повністю поринувши в веселі думи вже добру хвилину. Він підняв руку, зобразив щось подібне до салюту, дав задній хід і повернув у напрямку Мен Авеню, яка йшла на вихід з університетського містечка. Він спробував почати думати, як йому позбутися тих двох до того, як вони отримують по поліцейському радіозв'язку повідомлення про вбитих колег-охоронців. Він намагався думати, але у вухах його стояли слова Старка, що якщо він викине якийсь фокус, то він знайде в літньому будинку в Касл-Року тільки трупи та магнітозапис проклятої ліс на його адресу перед тим, як вона помре. І також у його голові знаходився образ Марти Телфорд, що спрямовує донизу ствол Вінчестера – Калібром куди більше, їх 22 калібрової гармати сараю і прицілюються в щурів, що рятуються втечею. Він раптом зрозумів, що хоче застрелити старка, але не з револьвера. Лисиці Джорджу потрібно щось більше. Гаубиця, мабуть, підійде якраз. Щури, що підстрибують серед космічних відблисків розбитих пляшок та зім'ятих банок, їх тіла, що спочатку звиваються, Потім неживі з кишками, що вилетіли і шматками вовни. Так помилуватися на теж видовище стосовно Джорджа Старка було б просто чудово. Він тримав кермо занадто міцно, змушуючи боліти поранену ліву руку. Здавалося, що вона сама стогнала десь глибоко в кістках та з членуваннях. Тедро слабився, принаймні спробував, і відчув у кишені на грудях упаковку перкодана, яку взяв у дорогу. Він знайшов її і проковтнув, не запиваючи, прямо за кермом. Він почав думати про перехрестя біля шкільної зони у В'язі. Єдине із розвилкою на чотири дороги. Тед почав також думати про те, що розповів йому Роулі Делесепс. «Психопомпи», так Роулі назвав їх. «Емісари мертвих, що оживають».